Звінка пояснила: "Що скажи вона мені про наш маршрут учора, я б напевно забракував його, але вислухавши врешті цей десятихвилинний звіт про етнографію Карпат в околі Мідних Буків, я не сказав би, що той був начисто пропащим. Дуже навіть нічогенький. А ще, як взяти до уваги, що його розробило дівчисько, яка з труднощами орієнтується у власній хаті, то був він майже що відмінним. Отож, ми підіймаємося вгору, звертаємо на певну таємничу тропу, з неї виходимо в село Гицлі, звідти все вгору та й вгору, аж ген до славного містечка на перевалі до Вовчисьок. А далі мали би волочитися пару кілометрів непролазними хащами. Тоді звертаємо на невеличку потаємну полонинку і на тобі раз. Ми на вершині гірського хребта, а далі як по проспекту Свободи. Замахавшись іти тим самим хребтом, ми нарешті зрозуміємо, що озеро десь отуточки. «Дзвінка зі самого рання була в чудовому настрої. Вона розказувала всілякі цікавинки з історії тутешніх країв. Ми підіймалися майже цивілізованою гірською дорогою все вище і вище. Я похвалив дзвінку за те, що вона вдягнула джинси, а не шорти, чи що гірше, вузесеньку міні-спідничку. брешу. Дзвінка ніколи б не одягла міні-спіднички. Це, як і шашлик з музикою і дівчатами було талоном мудачок. Зі в Львові навчається не одна така дівчина. Вони натягують ті вузькі кавалки тканини на свої грубі ноги, напевне, не усвідомлюючи, що стають від цього подібними на перетягнуті шнурком ковбаси. Але пацанам кажуть, така екзотика дуже навіть до смаку. На ногах дзвінка мала високі саперні черевики, по-науковому – мертензи, а в народі – берці. Скажіть мені, будь ласка, де ще ви бачили дівчинку в берцах? Отож, якщо ви бачили таку, та ще й з милим личиком, Якщо ви бачили її і випадково глянули на її товариша, значить, ви бачили нас із дзвінкою. Ходити в походи мене вчив Арсен Нера. Арсена його ж брат Павло Нера, а того сам сам Петя Дупа. Петя Дупа був нашим духовним лідером, окрім того, адептом і свідком Iron Maiden, Пантери та українського панку. На даний момент троє вище згаданих осіб належать до покоління перших неофітів. Навернутих на шлях нацпан культури. Вони носять козацькі чупри на голених головах і не пропускають жодного факельного походу. Так що всі примудрищі туриста я пізнав саме у гуру Петі Дупи. Не дивуйтеся, що наші наплечники були повними. Ми взяли по додатковому комплекту одягу, теплі шкарпетки, взяли навіть куртки-вітрівки, хоча небо було безхмарним, і повну аптечку від анальгіну та активованого вугілля до сульгіну пеніциліну та вітаміну С. Бо так учив Петя Дупа. І так учив Афанасій Нікітін. І так учив великий землепроходець Джан Цянь. Михайсику, а ти знаєш, що ось та колія означає? Дзвінка показувала рукою на старезну вузьку колійку, котра з'явилася з папороті і трави, якраз у нас під ногами. Наскільки мені було відомо, ця колія проходила десь повз два тутечні дива природи. Двометровий мурашник і багно трісовиння. Судячи з інтонації дзвінка, сама хотіла розказати, що та колія означає. Я запитально махнув головою. Слухай, колись мідні буки були простим собі забиченим селом і називалися Лепинцями. Але в тисяча якомусь там році в село прийшов один панок. Зашарив тут собі крутий палацик, курив на гальку-люльку з довгим цибухом і лапав наймиток за сраку. Аж раз пішов на лови у свої гірські угіддя. І десь з туточки він знайшов бистрий потік гірський, а в тому потічку лежав великий бук, повалений бурею. І бук той не простий, а мідний. Підпанок неголосно лайнувся і навшпиньки підійшов до дерева. Виявилося, що дерево взагалі-то дерев'яне, але покрите тонесенькою плівочкою – міді. При цих словах дзвінка глянула мені в лице, перевіряючи, справляє на мене її гісторія належне враження чи ні. Я відкрив рота, показуючи, що від цікавості я мало не втрачаю свідомості. І взяв її за руку. Вона посміхнулась і продовжила. Підпанок страшенно пересрав. Сказав, що то робота всіляких нявок-мавок та мольфарів-сатаністів. Пішов він до однієї чеклунки. Секлетою бабу звали. Секлетою йому й каже. Знаю, за чим ти, красне молоче, прийшов. Знаю, але не скажу, бо не можу. Панку, або вже він хлоп у літах, сподобалася. Жи старі люди красенем звуть. Ну і дав він тій секлеті кошичок із крашеночками, три колечка ковбаски домашньої. Ну, стара лярва почала вагатися, каже, «Жи, може, щось і вдасться прояснити з тими всіма мавками-нявками?» Тоді накинув панок іще відерце полядвички і діжечку якогось бухла дешевого, по тодішньому сивухи. Довго та шасивіла, тобто секлета, ламалася, але нарешті на зачекловане місце поперлась. Напевне, не без помочі панкового красного чобітка. Пішли вони до того бука і стали підійматися вверх проти течії. І знайшли там не одного, а цілих сім буків завалених. І всі в міді. Вже й мох змінився каменем. А вони все йдуть у глиб лісу. Вже й камені в руслі стають мідними. Аж тут вони надибують на печеру, з якої ціла та річечка витікає. Заходять вони туди зі смолоскипами, а там у кутику печери кістяк людський. Річечко омивається і весь з ніг до голови мідний, як чайник. Дзвінка знову глянула на мене, і я тихенько ахнув від враження. Бабка сиклета довше щось там стогнала, шамкотіла, нарешті сказала, що в неї нема ліцензії чи то пак легітимації на ворожіння у висотних районах. Панок, зувидівши, що його інвестиції у стару суку себе не виправдали, наказав її колесувати. До речі, як би то панка назвати? Вибирай. Петько, Терешко, Шеліфон, Лесько, Олешко чи Сізьон. О, ну хай буде панько. Ну, а раз тими краями проходив один добродій. Радомір із пустих мит. Більш відомий, як Радомир ясний місяченько. Завітав той добродій до пана у двір і мовить, що так воно й так, мовляв, він є придворним ворожбитом при його величності королеві Людовику XVII. А зараз блукає, бо його ясновільможність прогнали з монархії за знання темній зловісній, типу демонології та некрофілії. Може, демонології та некромантії? Перепитав я. Так-так, некромантії та зоофілії. А панок наш був якраз не в найкращому гуморі. Не спіла відьма спустити дух на колесі, як на рід враз набундючився. Хто кажуть, нашим діточкам буде бородавки зганяти, а? а на припічку орати? На козячому гімні гадати, а? Може, ви, пане паньку? Одним словом, хлопи та й годі. Але той пройди світ виявився дуже доречним. Поселився він у секлетині хижі. Та й живе у вус не дує. Аж нагло зачув той добродій за дивні й ті мідні буки, що в бистрім ручеї гілля мочать. Спритним, видать, був Холера, бо зрозумів, що там десь мають бути поклади мідної руди. Він закликав кількох дужих молосів із села і загнав їх туди під страхом чоловічої немочі в ліжку. Ті хлопаки почали длубати скалу, аж «Йосип старенький!» – подумали хлопи. «Ковеліт!» – подумав ясний місяченько. До хрена сині роди з маслянистим блиском. Таким чином Радомир із пустих мит заснував першу в регіоні виплавню міді. Ось так-то. А що далі? Зацікавлено спитав я, мружачись на сонці, що провивалося крізь скрони сосен. А далі? Сплило багато води з того часу. Вже скронів давни не взялися сивиною. Вже і дітки численні того добродія встигли зогнити. Та й онуки з роками не молочали. Прийшли австріяки і поставили все на промислову основу, і за якихось сорок літ визбирали все до останньої крихти. Але за, чей... Але за цей час липинці перейменувалися на Мідні Буки, і не один австріяцький панок устиг переїхати в цю квітнучу провінцію. Розумієш, тоді наше місто зазнавало піднесення, не те, що зараз село без сільради. а мідь закінчилася. І на місце австріяків... Стала з'їжджатися галицька інтелігенція. Воно перетворилось у своєрідне відпочинкове містечко для паничів і тому вибудували готель бордельного типу – готель «Деля Руш». Але молодики дуже скоро побачили, що жадних балів та імпрес тут немає. І замість молоді стали з'їжджатися грошовиті старі пердуни із польською кров'ю. А часом не з того пансіонату, потім совіти зробили інтернат для дівчат. О, власне! А потім одна маленька дівчинка, що любила вокально-інструментальний ансамбль «Дорс», нарекла його гіацинтовим домом. І двоє хлопчиків із мідних буків, коли хочуть підлизатися до неї, саме так будівлю і називають. Льова історія, а розкажи ще одну. Ні, Михаську, тепер твоя черга. Ну, добре. Страшна історія називається «Волося». Був собі психіатр. І прийшла якось до нього дівчина із волоссям вишневого кольору. Отак От ми й йшли. І була одна байка, за нею інша і ще інша. Я відчував, як ставало дедалі важче йти вгору з такою ношою на плечах. Цвінка потіла все сильніше, її темне волосся, стягнуте у хвіст гумкою, виглядало вогким. Щогодини ми робили привал, випивали крапельку води, Хвилини-дві ходили босими, відпочиваючи від мертензів. Допомагали одне одному закласти наплечники і рушали далі. Дзвінка пару разів пропонували перекусити, але тільки через звичку, а не голод. На повні шлунки ми далеко не зайшли би. Так очив Петя Дупа, і так очив Руаль Амундцен. Кінець п'ятої глави.